I estem amb l'anfitriona, la, la instigadora, la, la, persona, doncs, que, la motivadora, diguem-ho així, d'aquest documental. Un documental, Carme, que trenca una mica esquemes aquí a la comarca, perquè com diu el nom desencaixats, eh, hem quedat tots una mica desencaixats al veure eh, què havia passat a Capulat. Eh, Carme, com va sortir això? Això ja d'alguna manera en la presentació s'ha dit, va sortir de la voluntat que tenim a l'Ajuntament de Capolat de poder tancar eh, un, tota una història del nostre poble que comença a l'època de Nendertal i que acabava doncs, amb l'historiador Josep Noguera a finals del segle XIX. Aleshores teníem el vuit de, dels primers anys de, del segle XX i teníem el vuit de la guerra. I aquest buit doncs, ha costat sis anys d'anar buscant que la gent parlessin, que anéssim aprenent de mica en mica a, a, fer, a perdre la por i ha acabat amb el documental que s'ha vist avui. Avui ens deia, en, en Carles Seuva ens deia, encara hem trobat gent que té por a parlar. Aquí la gent que ha sortit ha donar la cara. Hi ha por encara? Sí. Jo diria que hi ha por, eh, gairebé diria que hi ha més que por a una possible represàlia, que això ja no tant, eh, por, por social, por de, de disconformitat amb els uns amb els altres, por d'aquest estil més aviat. Perquè puguin tornar a sortir algunes... O sigui, A veure, tingues alguna... en compte que més d'un afusellat de, després de la guerra dels primers dies de després de la guerra va ser deletat per familiars d'un que havia mort en l'esclat de la guerra en la revolució per les tropes, per les tropes roges per tant, bueno, no, no per les tropes roges sinó per, per la FAI per la CNT Llavors, esclar, això encara avui hem viscut 40 anys de por. i aquesta por, per tal cosa, és una mica ja és una mica endèmica. Ha sigut complicat a l'hora de buscar la gent, a l'hora de, de trobar. perquè hem vist doncs, que el, la car doncs han anat seguint les cases an hem, hem vist donc que no eren eh, entrevistes normals, sinó que eren bàsicament eh, passejades amb la gent, pels llocs, eh, els dinars. Eh. Ara posar la gent davant d'una pregunta i que te la contestin és molt difícil llavors conversar amb una persona i extreure'n les parts doncs, que aquella persona ha sigut i ha volgut dins jo penso que ha sigut l'única manera que hem tingut d'arribar en aquest resultat i el punt final, el punt final ha estat aquest campanar uh -huh. eh? uh, vol dir que hi hem arribat al final? no el campanar si tot va bé serà el memorial democràtic del nostre poble eh, on hi, hi haurà els noms de tots aquells que vulguin, de tots els seus familiars vulguin posar-hi, no solament de Capolà sinó també de tota la comarca i eh, esperem com ja fa anys des de que soc arcalda que dic i a més a més no vull plegar i vull plegar ja eh, sense que estigui fet, doncs que a més a més hi tinguem al costat el santuari Això està sempre del santuari dels Tossals. Exacte, sí, sí un santuari que també per la guerra va rebre fort? No, no. no. Aquest santuari va aguantar totes les guerres. L'única cosa que no va aguantar va ser el capellà custodi. El capellà custodi no va aguantar? No, perquè el va fer enderrocar. Déu-n'hi-do. Déu hi Una història que encara no s'ha explicat, potser? Ni s'explicarà tampoc. Ni s'explicarà tampoc. Són d'aquelles coses que passen, ja han que han passat, que queden en un oblit, i i ara què? I ara, doncs, tornar a començar, ja tenim un bon tros fet, tenim camí fins dalt, i pugem un cotxe, tenim, bueno, i a més a més hem de tornar a aconseguir que allò sigui, doncs, d'alguna manera, l'emblema del nostre poble, com havia sigut sempre. Moltes gràcies, Carme. Gràcies, vosaltres. El Maria diu que marxa molt, molt, ben, molt útil.